Що скаже лікуючий лікар? Під цим словом Марина Кирилівна розуміла тільки своїх субординаторів. Лікарі вже вчені, навчені, а студенти нехай вчаться висловлювати свої думки, клінічно мислити. У Софії пересохло в горлі. Я згодна з попередньою думкою. Скоріш за все у хворої рак але переводити її до онкоклініки не можна. Вона... вона не ляже до онкології. Каже, що поїде додому до села помирати, бо якщо рак, то вже все одно. Чекала, що Марина Кирилівна налетить зараз на неї з громами і блискавками. А вона навпаки навіть не думала влаштовувати розгрому. Отож, колеги, доведеться думати, яка ще патологія має подібну клінічну картину? і гостро зиркнула на лікарів. Ну, наприклад, почав завідувач, даруйте, я своїх лікарів питаю, перебила його Марина. Хто скаже? Її вороняче чорне око відшукало жертву і втупилося цього разу у Петра. Ну, наприклад, папілярна кістома яєчника, на загалгострий на язик їхньої староста, перед ясними очима ташихи, плив, розпливався і перетворювався на справжню хмару в штанах. Дивом опанувавши себе, він досить логічно продовжував. У запущених випадках цей вид кістоми дуже важко відрізнити від раку. Отож, розпочала зі свого улюбленого слівця Марина Кирилівна, якщо ми начебто помилково поставимо діагноз папілярної кістоми, а потім під час операції з'ясується, що це рак, то особливого дива не буде. Ці два захворювання і мені не гріх переплутати. Отож, оперуємо хвору в нас. Операція за два дні. До операційного столу стали у трьох – Марина Кирилівна, завідувач і Софія. Це була не перша операція, в якій вона брала участь. Щопонеділка в операційний день, з дозволу доцента Мекіташ і деканату, вона ходила в онкодиспансер асистувати під час операцій. Практика в онкології чудова. Операцій багато і всі найскладніші. Її раду зустрічали, бо чотирьом рукам над операційною раною роботи забагато, не зайві ще й п'ята, й шоста, навіть якщо вони й не дуже досвідчені. Потримати рано розширювачі, шити, в'язати, висушувати кров у рані, виконувати стандартні обов'язки другого асистента. Нічого, повторювала собі Софія, навіть Амосов. Та що там мамусив, навіть сама Марина Кирилівна колись із цього починали. Завідувач відділення Короленко став з лівого боку столу, як належить хірургу Марина Кирилівна з правого на місці першого асистента. Софія скромно притулилася поруч, озброївшись заздалегідь тупферами. Короленко зробив розріз. І з черевної порожнини полилася водичка. Асцит, як ми й передбачали, зробив і без того очевидний висновок завідувач. Що ж, Марино Кирилівно, тут явний рак. Бачите, пухлина майже до стінок таза. Нічого тут Самим мучитися і мучити хвору. То я піду? Ви без мене зашиєте. Он у вас, молодий доктор, так і мріє. Знаючи манію що усе давати робити молодим лікарям, а від досвідчених вимагати стояти поруч і вчити, він зняв стерильні рукавички, халат і вийшов, подякувавши, як годиться персоналу.